אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדבנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו. ויחרישו ולא מצאו דבר, ואומר לא טוב הדבר אשר אתם עושים, הלא <חכל> ביראת אלוהינו תלכו מחרפת <חל> הגויים אויבינו.